Capitolul 33 Philip nu izbuti să-și alunge din minte povestea domnișoarei Wilkinson. Se înțelegea destul de limpede ce voise să spună, deși oretezase la jumătate. Era puțin șocat. Lucrurile astea merg foarte bine pentru femeile căsătorite și citise destule romane franțuzești ca să știe că în Franța asta era chiar regula. Dar domnișoara Wilkinson era englezoaică și necăsătorită, iar tatăl ei era preot. Apoi îi veni în minte ideea că, probabil, studentul acela în arte plastice nu fusese nici primul, nici ultimul ei amant și i se tăie respirația. Niciodată nu o privise pe domnișoara Wilkinson în această lumină. Îi se părea de necrezut ca cineva să-i fi făcut curte. În candoarea lui nu punea la îndoială povestea ei, după cum nu pusese la îndoială nici ceea ce citise prin cărți, și era furios că lui nu i se întâmplau niciodată asemenea lucruri minunate. Era de-a dreptul umilitor faptul că, dacă domnișoara Wilkinson ar fi insistat ca el să-i povestească aventurile de la Heidelberg, n-ar fi avut nimic de povestit. Era adevărat că era înzestrat cu o oarecare inventivitate dar nu era sigur dacă ar fi putut să o convingă că e complet vicios. Femeile au multă intuiție, despre asta citise el prin cărți și ea ar fi putut foarte ușor să descopere că-i vinde gogoși. Se făcu roșu caracul când se gândi că ar putea să râdă de el pe înfundate. Domnișoara Wilkinson cânta la pian și chiar și din gură, deși vocea ei era puțin obosită. Însă melodiile ei, masne, Godar și Augusta Olmei erau noi pentru Filip. Petreceau împreună ceasuri întregi la pian. Într-o zi, ea îl întrebă dacă are voce și insistă să o încerce. Când l-auzi, îi spuse că are un timbru plăcut de bariton și se oferi să-i dea lecții. La început, dată fiind timiditatea lui obișnuită, refuză. Dar ea insistă, așa că în fiecare dimineață după micul dejun, la o oră convenabilă, făceau câte o lecție. Domnișoara Wilkinson avea un talent pedagogic născut și era limpede că trebuie să fi fost o excelentă guvernantă. Avea metodă și autoritate. Deși accentul ei francez făcea parte integrantă din comportarea ei și persistat tot timpul, în momentul în care preda dispăreau cu totul manierele ei mieroase. Nu tolera niciun fel de mofturi. Vocea ei devenea puțin peremptorie și în mod instinctiv reprima neatenția și corișa indolența. Știa să execute ceea ce își punea în gând și îl făcu pe Filip să exerseze și să cânte game. Când termina lecția, își relua fără niciun efort zâmbetele seducătoare. Glasul ei redevenea dulce și împietor, dar Filip nu reușea să se elibereze la fel de repede de postura de elev, cum se dezbărea ea de cea de pedagog. Ur această impresie venea în conflict cu simțămintele pe care le stârniseră în el poveștile ei. Începu să o privească mai culoarea minte. Îi plăcea mult mai mult seara decât dimineața, când era cam ridată și pielea de pe gâtul ei părea nițel cam aspră. Iar fi făcut plăcere dacă ar fi văzut că și-o ascunde cât de cât, însă era foarte cald în anotimpul acela și ea purta bluze foarte decoltate. Se îmbrăca de preferință în alb. Dimineața nu-i stătea bine. Seara târziu arăta adeseori deosebit de atrăgătoare. Își punea o rochie care aducea multa toaletă de seară și purta un colier de granate. Volănașele de dantelă de la coate și din jurul decolteului îi dădeau o moliciune plăcută și parfumul pe care îl folosea era tulburător de exotic. Atunci arăta într-adevăr foarte tânără. Pe Filip îl rodea tot timpul problema vârstei domnișoarei Wilkinson. Tot aduna 20 și cu 17 și nu reușea să obțină un total satisfăcător. De nu știu câte ori o întrebă pe mătușa Luiza de ce crede că domnișoara Wilkinson ar avea 37 de ani. Nu arăta de mai mult de 30 și toată lumea știa că străinele îmbătrânesc mai repede decât englezoaicele. Domnișoara Wilkinson trăise atât de mult departe de Anglia încât putea foarte bine să fie socotită străină. El personal nu i-ar fi dat mai mult de 26 de ani. Are ea mai mult, zicea mătușa Luiza. Philip nu considera ca foarte exacte socotelile familiei Carey. În fond, singurul lucru pe care și-l aminteau ei cu precizie era faptul că domnișoara Wilkinson mai purta codițe ultima dată când o văzuseră în comitatul Lincolnshire. Va să că la urma urmei s-ar fi putut foarte bine să fie avut doar 12 ani. Trecuse vreme îndelungată de atunci și, pe ce spunea preotul, nu puteai să pui niciodată prea multă bază. Ei ziceau că sunt 20 de ani la mijloc, dar oamenii întotdeauna rotunjesc cifrele și era mai mult ca sigur că de fapt nu trecuseră decât 18 sau poate numai 17 ani. 17 și cu 12 nu fac decât 29 și, la urma urmei, două o dracului. Asta nu înseamnă că ești bătrână, nu? Cleopatra avea 48 de ani când, de dragul ei, Marc Antoniu a renunțat la imperiu. Vara rămânea frumoasă. Zilele călduroase și senine se țineau lanți, dar arșița era domolită de vecinătatea mării și aerul era plăcut și înviorător, încât soarele de august nu avea nimic apăsător în el, ci, din potrivă, te stimula. În grădină era un eleșteu cu o fântână arteziană. Creșteau nuferii în el și peștișorii aurii veneau la suprafață pentru asesorii. După masă, Filip și cu domnișoara Wilkinson scoteau afară pături și perne și le aduceau acii, culcându-se pe peluză la umbra unui spalier înalt de trandafiri. Stăteau de vorbă și citeau toată după amiaza. Fumau, ceea ce în casă naveau aveau voie să facă. Preotul considera fumatul un obicei dezgustător și, adeseori, spunea că e rușinos pentru oricine să devină robul unui narav. Uita că și el e robul unui tabiet, ceiul de după amiază. Într-o după-amiază, domnișoara Wilkinson îi dădu-lui Filip romanul La Vie do Scene din viața boemă, roman al scriitorului francez Henri Murger, 1822-1861. A stat la baza operei Boema de Giacomo Puccini, 1858-1924. Fusese cumpărat într-un lot de cărți împreună cu anumite opere pe care le dorise domnul Carey și rămăsese rătăcit printre ele timp de 10 ani. Filip început să citească această capodoperă fascinantă a lui Mirge, prost, scrisă și absurdă și căzu imediat sub vraja ei. Sufletul lui dănțuia de bucurie în fața grupului de muritor de foame, prezentat cu atâta bună dispoziție, în fața mizerii atât de pitorești, a dragostei sordide înfățișate atât de romantic, a contrastelor și scăderilor de ton atât de mișcătoare. Rodolf și Mimi, Muzet și Șonar. Ei rătăcesc pe străzile cenușii ale cartierului latin, adăpostindu-se când într-o mansardă, când într alta, îmbrăcați în costumele lor ciudate din epoca lui Filip, cu lacrimile și zâmbetele lor, oameni nepăsători și nesăbuiți. Cine poate rezista farmecului lor? Abia când revii la această carte cu o judecată mai sănătoasă, îți dai seama cât de grosolane sunt plăcerile lor, cât de vulgare sunt mințile lor. Și atunci simți total nimicnicie, ca artiști și ca oameni, a întregului lor alai vesel. Filip era de-a dreptul transportat. N-ai prefera să te duci la Paris în loc de Londra?" Îl întrebă domnișoara Wilkinson, zâmbind de la vederea entuziasmului lui. Chiar dacă aș vrea, ar fi prea târziu acum," răspunse el. În cursul celor două săptămâni care trecuseră de la întoarcerea lui din Germania, discutase mult cu unchiul lui despre perspectivele lui de viitor. Refuzase cu hotărâre să se ducă la Oxford și acum, că nu mai avea nicio șansă de a obține vreo bursă, până și domnul Kerei ajunse la concluzia că nu are cu ce să se întrețină acolo. Toată averea lui constase din 2000 de lire și, cu toate că fusese investită în ipoteci cu o dobândă de 5%, aceasta se dovedise insuficientă pentru a trăi din ea. Acum mai și scăzuse. Ar fi absurd să cheltuiască 200 de lire pe an, un minimum necesar pentru viața la universitate, învățând de trei ani la Oxford, fără ca prin aceasta să se apropie de situația în care și-ar fi putut câștiga singur existența. Era nerăbdător să se ducă direct la Londra. Doamna Carey socotea că nu există decât patru profesiuni potrivite pentru un gentleman. Armata, marina, avocatura și preoția. Mai adăugase ea și medicina pentru că era meseria cumnatului ei, dar nu putea uita că în tinerețea ei nimeni nu-i socotea pe doctori gentlemani. Primele două profesiuni nu intrau în discuție, iar Filip refuza cu hotărâre să se lase hirotonisit. Mai rămânea numai dreptul. Doctorul din localitate spusese că în vremea lor mulți gentlemen se apucau de inginerie, dar doamna Cherei se împotrivie din capul locului acestei idei. N-aș vrea ca Filip să exercite o asemenea meserie, zise ea. Nu, trebuie să-și aleagă o profesiune, răspunse preotul. Ce-ar fi să-l facem, doctor, cum a fost taică său? Nu mi-ar plăcea deloc, zise Filip. Doamna Cherei nu regreta. Să devină avocat pledant părea în afară de orice discuție, de vreme ce nu voia să se ducă la Oxford, iar familia Carey avea impresia că o licență e încă necesară succesului în această profesiune. Și în cele din urmă se propuse să fie dat la ucenicie în grija unui jurisconsult. Îi avocatului familiei, Albert Nixon care împreună cu preotul din Blackstable era executor testamentar al avării defunctului Henry Carey și îl întrebare dacă vrea să-l ia pe Philip la el. Peste vreo două zile sosi răspunsul din care reieșea că nu are niciun loc liber și că avocatul se opune foarte serios planului lor. Și așa erau prea mulți oameni în branșa lui și fără capital sau legături, un tânăr n-avea șanse de a ajunge altceva decât un mic funcționar. În schimb, le propunea ca Filip să se facă contabil autorizat. Nici preotul, nici nevastă sa n-aveau habar ce înseamnă asta, iar Filip nici nu auzise măcar de cineva care să fi fost contabil autorizat. Dar o nouă scrisoare de la avocat le aduse explicația că dezvoltarea întreprinderilor moderne și creșterea societăților industriale dusese la crearea a numeroase firme specializate în contabilitate care aveau rolul de a pune ordine în finanțele clienților lor, lucru care lipsise în cadrul metodelor demodate. Cu câțiva ani mai înainte se obținuse o ordonanță regală în acest domeniu și profesiunea respectivă devenea din an în an mai onorabilă, mai rentabilă și mai importantă. Contabilii autorizați cu care lucra Albert Nixon de 30 de ani în încoace aveau întâmplător un, un post vacant de practicant și ar fi fost dispuși să-l primească la ucenicie pe Filip în schimbul unui vărsământ de 300 de lire. Jumătate din această sumă urma să-i fie restituită sub formă de salariu în timpul celor cinci ani cât dura contractul. Perspectiva nu era prea ambietoare, însă Philip simțea că trebuie să se hotărească să facă ceva și gândul de a locui la Londra trăgea mai greu în balanță decât ușoara rezervă pe care o avea. Preotul din Blackstable îi scrise domnului Nixon ca să-l întrebe dacă profesia respectivă e potrivită pentru un gentleman iar domnul Nixon explică în scrisoarea de răspuns că de la emiterea acelei ordonanțe regale intrau în această profesie și tineri care urmaseră la școlile aristocrației și la universitate. Pe de altă parte, dacă lui Philip nu-i plăcea slujba respectivă și vroia să o părăsească după un an, domnul Herbert Carter, acesta era numele contabilului, avea să restituie jumătate din suma plătită în cadrul contractului. Acesta a fost argumentul convingător și chestiunea se rezolvă, făcându-se aranjamente în așa fel încât Filip să înceapă lucrul în ziua de 15 septembrie. Mai am o lună încheiată înaintea mea, zise Filip. Și pe urmă, tu te îndrept către libertate, iar eu către sclavie, îi răspunse domnișoara Wilkinson. Vacanța ei dura șase săptămâni și ea urma să plece de la Black Stable, cu vreo două zile înainte de a se duce Filip la Londra. Mă întreb dacă o să ne mai întâlnim vreodată, spuse ea. Nu văd de ce nu. Vai, nu vorbi în stilul ăsta de om de afaceri. În viața mea n-am cunoscut un om mai puțin sentimental ca tine. Filip Roși Se temea că domnișoara Wilkinson o să-l socoată un papă lapte. La urma urmei era destul de tânără și uneori relativ drăguță, iar el se apropia de 20 de ani. Era absurd de să facă conversație numai despre artă și literatură, Trebuia să-i facă curte. Vorbiseră o mulțime despre dragoste. Fusese pomenită istoria aia cu studentul în arte plastice din Ru Breda și, pe urmă, povestea cu pictorul în familia căruia stătuse atâta vreme la Paris. Pictorul o rugase să-i fie model, apoi ei făcuse curte într-un mod atât de violent, încât ea se văzuse silită să inventeze pretexte pentru a nu-i mai poza. Era destul de limpede că domnișoara Wilkinson era deprinsă cu atenții de acest gen. Acum arăta foarte drăguță pălăria mare de pai. Era tare cald în după amiaza aceea. Cea mai călduroasă zi de până atunci și pe buza de sus, domnișoara Wilkinson avea un șirac de picături de sudoare. Lui Filip îi aminti de Fräulein, Cecilie și Herr Sung. El nu se gândise niciodată la Cecilie sub raportul amorului pentru că fata era teribil de urâtă. Dar acum, privind retrospectiv, povestea lor îi se păru foarte romantică. Iată, acum avea și el șansa unei idile romantice." Domnișoara Wilkinson era practic vorbind franțuzoică și asta dădea foarte mult haz unei eventuale aventuri. Când se gândea la povestea asta seara în pat sau stând singur în grădină și citind o carte, simțea un fior de emoție. În schimb, când o vedea pe domnișoara Wilkinson, povestea îi se părea mai puțin pitorească. În orice caz, după toate câte i le spusese ea, Probabil nu avea să fie surprinsă dacă îi făcea curte. Philip avea sentimentul că domnișoarei Wilkinson, îi se pare chiar curios că el nu schițează măcar un gest în această privință. Poate era doar o părere de a lui, dar de vreo două ori în ultimele zile, avusese impresia că citește în ochii ei o ușoară undă de dispreț. Dă un gologan ca să aflu la ce te gândești, zise domnișoara Wilkinson privindu-l zâmbitoare. Nu vreau să-ți spun, îi răspunse el. Se gândea că ar fi trebuit să o sărute chiar atunci pe loc. Se întrebă dacă ea se aștepta la acest gest din partea lui. Dar la urma urmei nu prea văzut cum ar fi putut să o facă fără niciun fel de pregătire. O să-l creadă nebun sau poate o să-l pocnească. S-ar putea să se și plângă lui unchi său. Se întrebă cum o fi început Hersung cu Fraulein Cecilie. Ar fi groaznic dacă l-ar spune lui unchi său. Știa foarte bine ce fel de om e preotul și știa că o să-i spună doctorului și lui Josiah Graves. Și atunci Filip o să se facă complet de râs." Mătușa lui susținea într că domnișoara Wilkinson are 37 de ani bătuți pe muche. Se înfioră la gândul ridicolului la care se expunea. Lumea o să zică că domnișoara Wilkinson putea să-i fie și mamă. Dau doi gologani ca să aflu la ce te gândești," zâmbi domnișoara Wilkinson. Mă gândeam la dumneata, răspunse el cu îndrăzneală. În orice caz, această afirmație nu l-a cu nimic. Și ce anume gândeai? Ei, acum vrei să știi prea multe. Nu ești deloc cu minte, zise domnișoara Wilkinson. Ei, poftim. Ori de câte ori izbutise să se înfierbinte, ea spunea câte ceva care îi amintea de profesia ei de guvernantă. Tot așa îi spunea în joacă, nu ești deloc cu minte și în timpul lecției, când el nu cânta bine. De data asta Filip se posomorâ. Tare aș vrea să nu mă mai tratez ca pe un copil. Te-ai supărat? Da, chiar foarte tare. N-am vrut să te supăr. Domnișoara Wilkinson întinse mâna către el și Filip i-o apucă. De vreo două ori în ultima vreme când își luau rămas bun seara, Filip avusese impresia că ea îi strânge cam tare mâna. De data asta nu mai încăpea nicio îndoială în această privință. Filip nu prea știa ce ar fi trebuit să spună în continuare. Iată în sfârșit ocazia lui de a avea o aventură și ar fi fost un prost să nu profite de ea, dar îi se părea ceva cam banal și el se așteptase ca lucrurile să aibă mai mult farmec. Citise multe descriere ale unor scene de dragoste și, cândcolo, nu simțea în el nimic din valul acela de emoții pe care îl înfățișau romancierii. Nu se simțea luat pe sus de talazurile pasiunii și nici domnișoara Wilkinson nu constituia idealul. El își imaginase adeseori ochii mari, violeți și pielea de alabastru a unei fete frumoase și se și văzuse îngropându-și fața în buclele abundente ale părului ei roșcat. În schimb, nu se prea vedea îngropându-și fața în părul domnișoarei Wilkinson, care îi se păruse întotdeauna cam năclăit. Cu toate acestea ar fi fost foarte bine să aibă și el o aventură și simțea deja fiorul mândriei legitime pe care avea să-i o aducă cu cucerirea. Era o adevărată datorie față de el însuși să o seducă. Se hotără să o sărute pe domnișoara Wilkinson. Nu chiar atunci, ci seara pe întuneric avea să fie mai ușor și după ce o va săruta, Restul avea să urmeze de la sine. Trebuia să o sărute chiar în seara aceea. Făcu și un legământ în acest sens. Își alcătui un plan amănunțit, după cine propuse să facă o plimbare împreună prin grădină. Domnișoara Wilkinson acceptă și ei o porniră unul lângă altul cu pas ușor. Filip era foarte intimidat, chiar speriat. Nu știa de ce, dar conversația nu se abătea deloc în direcția dorită. Stabilise că primul lucru care trebuia făcut era să o apuce de talie, dar nu putea să o ia de după mijloc așa tam nisam când ea tocmai vorbea despre regata ce urma să se dispute săptămâna următoare. Cu multă viclănie o conduse prin colțurile cele mai întunecoase ale grădinii, dar odată sosit acolo, se trezi că îi lipsește curajul. Se așezară pe o bancă și chiar luase hotărârea de a profita de această ocazie. Când domnișoara Wilkinson îi spuse că e sigură că prin boschete sunt coropișnițe și insistă să plece de acolo. Se mai o odată prin grădină și Filip își făgădui că își va lua inima în dinți înainte de a ajunge iarăși la banca cu pricina. Dar în momentul în care trecură prin dreptul casei, o văzură pe doamna Carey în prag. Hei, voi tinerii, n-ați face mai bine să intrați în casă? Mă tem că aerul e prea răcoros pentru voi." — Poate ar fi mai bine să intrăm, zise Filip, să nu răcești cumva. Rosti aceste vorbe cu un oftat de ușurare. În aceea nu se vedea în stare să mai facă nicio încercare. Mai târziu însă, când se află singur în camera lui, îl apucară furiile. Cum dracu putuse să fie așa de bleg? Era convins că domnișoara Wilkinson abia aștepta să fie sărutată, pentru că altfel n-ar fi ieșit în grădină. Ea tot o ținea într-una că numai francezii știu să se poarte cu femeile. Filip citise romane francezești. Dacă ar fi fost francez, ar fi luat-o în brațe și ar fi spus cu multă pasiune că o adoră. Și ar fi sărutat-o pe ceafă. El nu știa de ce francezii sărută întotdeauna cu coanele pe ceafă. El personal nu vedea ceva așa de atrăgător în ceafa femeilor. Bineînțeles că pentru francezi era mult mai ușor să facă asemenea lucruri însăși limba pe care o vorbeau le venea în ajutor, iar Filip nu-și putea stăpâni sentimentul că a spune lucruri pătimașe pe englezește sună puțin absurd. Acum îi părea rău că începuse să asedieze virtutea domnișoarei Wilkinson. Primele două săptămâni fusese răcât se poate de agreabile, iar acum era teribil de nenorocit, dar era hotărât să nu se dea bătut, pentru că altfel și-ar fi pierdut orice părere despre sine însuși, Așa că își puse în minte, în mod irrevocabil, s-o sărute negreșit în seara următoare. A doua zi, când se sculă, că plouă și primului gând, fucă în seara aceea nu o să poate să se plimbe împreună prin grădina. La micul dejun era foarte bine dispus. Domnișoara Wilkinson trimise vorbă prin Marian că o doare capul și că o să rămână în pat. Nu coborâ până după amiază la ceai când apărut, așa cum cerea situația, în capot și cu o față foarte palidă. Dar până la cină își reveni complet și masa se desfășură într-o atmosferă foarte veselă. După ce rostiră rugăciunile, spuse că se duce să se culce imediat și o sărută pe doamna Cherei, apoi se întoarse către Filip. Doamne ferește!" strigă ea. Era cât pe ce să te sărut și pe dumneata?" Și de ce nu o faci?" îi răspunse el. Ea râse și întinse mâna. De data asta nu mai pe îndoială că i-a strâns-o cu mult subînțeles. A doua zi nu era nici urmă de nor pe cer și grădina era proaspătă și înmiresmată după ploaie. Filip se duse la plajă să se scalde și se întoarse la prânz cu o poftă de lup. După amiază avea un meci de tenis la casa parohială și domnișoara Wilkinson își puse rochea cea mai bună. Nu pe andoială îndoială că știa să se îmbrace și Filip nu putu să nu remarce cât de elegantă apărea ea față de soția pastorului și de fica maritată a doctorului. Purta doi trandafiri la corsaj, se așeză într-un șezlong la marginea peluzei, apărându-se de soare cu o umbreluță roșie și lumina care cădea pe fața ei îi ședea foarte bine. Lui Filip îi plăcea grozav să joace tenis. Servea bine și, întrucât de alergat alerga destul de stângaci, prefera să joace la fileu. Cu tot piciorul lui Bond avea mișcările destul de iuți și nu scăpa nicio minge. Era foarte încântat pentru că izbuti să câștige toate seturile. Când se servi ceaiul, se așeză la picioarele domnișoarei Wilkinson, gâfâind în fierbântat. Îți stă bine în costumul de flanelă," îi spuse ea. Arăți grozav azi după amiază." Filip se îmbujoră de încântare. Îți pot întoarce complimentul cu toată sinceritatea. Ești de-a dreptul fermecătoare." Ei zâmbi și-l privi lung cu ochii ei negri. După cină, el insistă să o scoată din casă. N-ai făcut destulă mișcare astăzi? Astă seara o să fie splendid în grădină. Cerul e plin de stele. Era foarte bine dispus. Știi că, doamna Carey, m-a ocărât din pricina ta? Zise domnișoara Wilkinson în timp ce străbăteau grădina de zarzavat. Zice că n-ar trebui să flortez cu tine. Dar ce, ai flirtat cu mine? Nici n-am băgat de seamă. A, și glumea. Ai fost foarte rea seară că n-ai vrut să mă săruți. Dacă ai fi văzut cu ce ochi s-a uitat unchiul tău la mine când am spus ce am spus. Asta a fost tot ce te-a împiedicat. Prefer să sărut oamenii fără martori. Acum n-avem niciun martor. Filip o înconjură cu brațele și o sărută pe buze. Îi arăse puțin și nu spuse nimic și nici nu făcu vreo încercare de a se desprinde din îmbrățișarea lui. Totul venise așa de la sine în modul cel mai firesc cu putință. Filip era foarte mândru de el însuși. Își pusese în gând un lucru și îl îndeplinise. Totul mersese ca pe roate. Îi părea rău că nu o făcuse mai devreme, drept care o mai făcu odată. – Vai, te rog, nu! – zise ea. – De ce? – Pentru că îmi place prea tare! – râsă ea.